І я покину таку престижну працю в ліспромгоспі, щоб втекти від спокус. А тут спокуса, мабуть, в багато разів більша. Захисти мене, дай мені перемогу. Я дійсно зажурився, злякався, бо ще такого не зустрічав, щоб так приваблювало мене. Мабуть, то була надзвичайна дьяволська атака на мене. І він підіслав мені таку приманку. Та це ще не все. Я мав квартиру в центрі того селіща, недалеко від нашої контори, в державному домі. Цій дівчині дають квартиру в тому же домі через стіну від мене. Наші двері поруч. Ми разом йдемо до роботи, разом працюємо цілий день, разом йдемо однією дорогою додому, у наші двері поруч. Я би був ради обійти четвертою дорогою, щоб тільки не йти з нею разом, а їй хочеться поруч зі мною йти. Я до її кімнати ні разу не зайшов, а вона до мене сама приходить. І хоч як я не боровся з собою, вона і в серце мені залізла, бо такої гарної дівчини до тоді ніде не бачив. Мабуть, сатана клав мені на очі такі окуляри, щоб я її такою бачив. Я став рятувати себе, відбиваючи її охоту розмовою, що я з невіруючими дівчатами не ходжу, на танці не ходжу, в кіно теж не курю, не випиваю. А її хоч би що, наче їй якраз такого й треба. Все те вибачає і далі розпускає свої чари. Я уселю умалету а їй прямо таки вичитав, щоб більше до мене не заходило. Послухала мене, але бачу, страждає. І не від образи, але від того, що не підкоряється її власне серце. Між цілими днями одне проти одного за столами працюємо. Бог почув мою молитву. і дали квартиру у другому домі, але однаку, недалеко, через дорогу від мене, на другому поверсі, все ж таки мені стало легше перемагати себе від грішного погляду і думки. І Бог мені допомагав. А вона, яка була така, і залишилася. Вона з собою не боролася, як я. Я кожної суботи їхав додому, щоб бути в неділю з народом Божим. Приїжджав назад аж в неділю вечором поїздом коло 12 години ночі, а вона просила мене, щоб я дозволив її хоч на неділю заходити в мою кімнату, коли мене там не буває, бо я її заборонив, тому що в неї не було кухонної плити, а в мене була, і щоб вона за час моєї відсутності щось там собі наготовила з їжі. Я цього вже не міг її відмовити, бо то вже було би не по -людянному. Думав тоді так, ми разом працюємо якось негарно відмовити. Коли мене не буде в квартирі, хай заходить. І коли я уїжджав, ключа давав її. А вона в свою чергу, коли йшла вже з моєї квартири, залишала ключ у зі мною місці. Декілька разів під час моєї відсутності все було нормально. Я приїжджав, знаходив ключа, Її не було, я гав спати і все. Але одного разу, чи вона так запланувала, Чи в неї так вийшло, відбулося таке. Я приїхав, шукаю ключа, а його немає. Все переглядів, немає. Думає, мабуть, вона забула положити ключ і пішла додому. Вирішую піти через дорогу до неї, до її дверей, Думаю, постукаю, вона дасть мені ключ і все. Стукаю її двері і потихенько кажу під дверема, це я, ти забула залишити ключа, дай мені його. І чекаю, що вона привідкриє двері і в щілину висуне руку з ключем, а вона відкрила повністю двері і стоїть переді мною напівголою у нічній сорочині, освітлена темним світлом нічної лямпи. Я до тоді ще не бачив ні жінки, ні дівчини в такому виді, і, здається, вгадав, що в неї на умі, і вимогливо сказав, дай скоренько ключа і зачиняй двері. Вона, почувши те, вхопила мене за руку і дійсно зачиняла двері. Але я опинився з тієї сторони дверей, в її кімнаті, і вона почала виправдовуватися, що ключа в неї немає, що вона, як завжди, залишила його в умовленому місці. Я її говорив своє, що ключа немає ніде, щоб вона припинила цю ігру. А вона увесь час красувалася переді мною, переконуючи мене. Як його ніде нема, то, видно, хтось пожартував. Завтра розберемося. А тепер де будеш спати? Переспи ніч у моїй квартирі. Коли я вчув це з неї, взявся рукою за ручку дверей і, повернувшись до неї, сказав. «Ти добре знаєш, що я цього не зроблю. Добраніч!» І вийшов. Це було вже пів першої години ночі. Я не став тривожити знайомих, щоб десь переночувати. З трудом відібрав вікно і спав у себе. А рано встав на півтора години раніше, щоб я встиг вчасно бути на роботі і пішов до присвітера церкви у Межріччі. Все йому розповів, і навіть те, як і мене вабило теж до неї. Просив заступничої молитви, а також просив знайти мені в когось з віруючих квартиру. Це било мене по кишені, тому що за державну квартиру в тій порі платилося мало, а за квартиру у людей багато, але якщо воно все. Тільки щоб уникнути таких спокус. Присвітер тієї церкви Герман Павло був людиною розумною, і порадив мені після роботи, більше не йти до тієї квартири. Говорив, приходь до мене, якщо я за день не домовлюся ні з ким про квартиру для тебе, то переспиш в мене. Коли я вечором прийшов до нього, мене вже чекала прибрана кімнатка в його віруючій сусідки. Вона навіть погодилася готувати мені їжу, що дуже мені підійшло тому що я харчувався як міх по холостяцьки і витрачав більше грошей на їжу, ніж тоді, коли вона дома готувала мені. А за кімнатою ліжко, яким я користувався, не хотіла з мене брати плати. Мабуть, з добрих почуттів до мене, що хоч я був молодий, але був стійкий перед такою заманливою спокусою. З тією дівчиною я працював далі але перемога була за мною. Я її, певно, образив тим, що сталося між нами, але ж і відбив її охоту до мене. А мені цього було потрібно. Я тоді просив, щоб молилися за мене, щоб я вистояв і переміг. Знаю, що за мене молилися. І те, що мене так манило до неї, геть покинуло мене. Вона вже була для мене, як і всі. В кінці моєї розповіді про цей наглядний випадок хочу вам щось сказати. Мої діти, внуки і правнуки, у вас життя впереді. На вас теж полюватимуть різні спокуси, щоб заманити, обдурити, пограбувати, а потім викинути на смітник. Прийміть мою пораду, яку хочу вам дати. Коли на вас атакує щось подібне чи інше, не залишайтеся самі зі своєю не під сильною спокусою, бо пропадати. Мені приходилося бачити багатьох, які мали щось подібне чи інше, але ховалися зі своєю бідою, а іноді вже і, і з гріхом від людей, від друзів, від рідних, і були переможені, попали в капкан, хоч мудрості в них було немало, але те, що тримали в тайні, що вони запутуються у гріховні сільце, було на руку сатані. Він тим міцніш і перемагав. А інші, які бачили, до чого доходить, і бігли за порадою, за молитвою до добрих людей, до служителів церкви, такі перемагали. Тому що розумні люди допомогли мудрими порадами і молитвою. І сатана обеселював, бо був викритий. Він має силу над людиною і сильний сам тоді, коли людина тримає у таємниці те, що сатана витворяє з ним. Якби я був, лишився один на один в цій боротьбі, я би не вестояв. У моєму житті були ще страстніші атаки від сатани, але я вже... Мав цю практику і не лишався один на один з бідою, не ховав своєї біди в тайні, і йшов з бідою між люди, і чорні ланцюги, які обмотували мене, безсило сповзали з мене. Якщо встигну і дозволить мені розмір книги, варто про те описати. Праця В ГОРАХ Пізніше, коли ліси в нашій місцевості повирубували, Володіння ліспромгоспу передвинулося далеко в гори, і нас направили туди. Про це варто розказати знову надрібно. Наші ліси граничили з румунським кордоном, а далеко в горах, у Фалкові, було місце недоступне для транспорту. Туди не було дороги з нашого боку, а була вона тільки з румунської сторони. Тому що високий гірський хребет Зайшов з румунської сторони через кордон і простягнувся дугою по нашій українській стороні і повернувся знову через кордон в Румунію. Румуни туди теж не могли добиратися, бо там проходив кордон. Ті ліси були наші, а ми з нашої сторони теж не могли, бо через хребет не було дороги. А ліси там були буйні. Здавалося, не рубані спокон віку. Величезні ялиці падали самі від себе по старості, і ніхто їх не міг використати для себе. А радянська влада вирішила використати. Ради світлих ідей комунізму вони не рахувалися ні з чим. Що для них були людські втрати чи їх страждання? І вони вирішували цю проблему так. Домовилися з Румунією що той ліс, який вирубають у ті місцевості, у Фалкові, будуть вивозити на Румунію по тій існуючій дорозі до пограничної станції Вадл-Сірет, де проходила залізниця між Україною і Румунією, а нас, робітників у Ліспромгоспу, направили в ті горі рубати той ліс. Ми змушені були брати з дому з собою їжу на два тижні. Вантажними машинами нас підвозили до крайніх підгірних сіл Гільчі та Лапушної, доти, доки була дорога. А далі ми повинні були йти по бездоріжжю саме до хребта, і їсти на його вершину, щоб, опустившись, на ту сторону опинитися на робочому місці у Фолкові. То були надзвичайно важкі переходи. Підійматися на вершину гори, а так само опускатися з тієї сторони по бездоріжжю, і то не полегко, як туристи, а потрібно було нести на плечах по 30 кілограмів їжі для свого харчування. Бо там не було ні хатів, ні людей, а не те, що магазину, щоб щось купити собі. Там в тій місцевості 17 років, відколи Буковиною заволоділи росіяни в Другій світовій війні, людська нога не ступала. Румунію туди не пускав державний кордон, а наших гірський хребет за яким був той самий кордон, біля якого існувала широка прикордонна зона, по якій стороннім людям без спеціальних перепусток заборонялося ходити. Пригадую свій перший перехід через той гірський хребет. Коли ми з'їздили з машини, якою нас везли до підніжжя хребта, ноги наші позатерпали від сидіння на твердих лавицях в кузовах вантажних машин. Напротязі півтора години, що ми їхали до тих гір, трохи розім'ялися, напилися води біля краниці, тому що наш піший маршрут уверх аж під хмари. Там вже не буде водних потоків. Підняли на плечі свої мішки у вигляді великих рюкзаків і пішли один за одним уверх. Підйом був дуже крутий. Були такі місця, що потрібно було хвататися руками за кущі та за каміння. Вантаж рюкзака тягнув назад, його ремні боляче врізалися в плечі. Ноги боліли, дихання вчастилося до крайності, пуль в скронях стучав так, ніби хтось по голові молотком стукав. Здавалося вже неможливо більше йти. Хай буде, що буде, але стидно було і показати себе слаб слабаком. А люди все йшли, не відстанеш, щоб перепочити, бо дороги чи стежки нема, щоб знати, куди їх доганяти. І небезпечно по такій дикій місцевості йти самому. Підіймалися теж десь півтора години, Скільки, стільки і спускалися. На самій вершині трохи перепочили, прийшли на місце призначення вже під вечір. Після такого походу тієї дни не йти до праці не було вже селі. І потрібна була підготовка, щоб влаштуватися там для життя.